Još. Hvala odzu Rafaelu. Ovako ja nisam očekivao da će nešto da govori na na temu ovako. Ali mi je drago da čujem jedan nepristrasan sud o tome što čovjek radi, jer čovjek sam prema sebi teško može da bude objektivan i upravo sud drugih ljudi mu daje od prilike realnu sliku onoga što on radi i na koji način radi a to je posebno da kažem izraženo upravo u crkvi taj istinski duh kojima dišemo u crkvi, to je duh istine, duh sveti kojim mi živimo on nam daje odgovor odgovor istinski na kom putu se nalazimo. Tako da meni o njegovo razmišljanje, ako je u suštini razmišljanje i crkve, i naše zajednice, i pre svega da kažem ove monaške zajednice gde se mi susrećemo jedni sa drugima i ovaj taj nepristrasni sud daje čoveku mogućnost da tamo gde greši da se ispravlja a ono što je dobro još više da popravlja. Tako da to je izuzetno važno ovaj da se ima u crkvi i odac Rafaelo fala Bogu ima osećaje za tako nešto i on to ovaj kako bi reko ne čas i časa niti čeka previše nego to govori onda kad je potrebno i u pravo vreme. Tako da uvek Ja mu pre svega zahvaljujem na tome i ovaj, ne mora uvek da bude nekoga da hvalite, nego i da kudite, što kaže i kad treba da se kaže loše, da se kaže loše, a upravo nije slučajno što kaže ni to što je rekao, je to tema večerašnjeg predavanja, a to je ta, da je odnos i smisla e, napada i e, odnosa čovjeka sa leve i desne strane, odnosno, e, zaključak svega ovo predavanja na kraju će biti o takozvanom duhovnom daru e, ljudi e, duhovnih koji imaju takozvane dve desne ruki. A to su oni ljudi, to ćemo na kraju da kažem kao zaključak sve ova priče, oni ljudi koji i dobre stvari kojim se dešavaju u životu i loše stvari kojim se dešavaju u životu koriste na dobro. Tako da e, nema u crkvi ničega loše. Ne može biti loše, samo je pitanje kako čovjek prihvati to i na koji način to prihvati. E, e, ja bih počeo onda polako sa ovim što sam mislio da kažem večeras. Ja e, bih Sa, tema je, vidjeli ste, a, motiv iz poslanice Rimljanima, apostova Pavla, onima koji ljube Boga, sve pomaže na dobro. I a, ja sam podelio otprilike ovu tematiku u nekih neke celine, da bi ovaj polako, jedan korak po korak, došli do onog zaključnog dela gde ćemo čuti od e, svega onoga što smo čuli do sad, ne samo u ovom predavanju, i u ranijim predavanjima, sve je to povezano jedno sa drugim. Nešto ćemo ponoviti, da bi se setili nekih stvari, jer to su stvari koje se zaboravljaju. I to je najopasnija stvar, ta e, zaboravnost. Ovo, a onda, ovaj, e, kroz te celine, doći ćemo na kraju tu novu jednu dimenziju duhovnosti, to je ovo što sam sad upravo pomenuo o takozvanim dvostrukim, desnorukim ljudima. Dakle, prvi deo ćemo dati malo rezime od ranije što smo govorili ovdje na predavanjima, da vidimo da je sve to povezano jedno sa drugim. Onda nešto ćemo govoriti o jednoj vrlini koja se, da kažem, opet zaboravlja često i posebno danas U, u duhovnom delovanju je ta vrlina samoukorevanja koja je mnogo bitna kao i molitva što je bitno tako je ovo samoukorevanje e, izbor svih vrlina ako nju izgubimo ne možemo steći nijednu vrlinu to je da kažem nije moja misle nego je to misle svetih otaca onda ćemo malo se prisetiti i mudrosti i, i starog zaveta pošto sad u velikom postu dosta čitamo i starozavetne tekstove tu ima izuzetno dubokih misli i setićemo se nekih misli mudrog cara Solomona koji je takođe da kažem, su povezana sa ovom današnjom temom, a onda ja sam, da li, u nekim od predavanja prošljom, predprošljom ovde, baš napomenuo a, o jednom detalju Kad smo govorili o grehu, nešto i o volji, napomenuo sam da bi moglo da se govori o e, jednom izlaganju Svetih Otaca o 12 stepena greh. I rekao sam da bi to moglo bude jedno posobno predavanje, pa ćemo ovde iskoristiti priliku da nadogradimo ono naše prethodno znanje sa tih 12 stepena greha i na kraju, na da kaže kao zaključak sve te priče, biće ovaj, ova tema o tome kako čovek može da sve što mu dolaze u život i dobro je loše, da koristi na dobro. To bi otprilike bio jedan kratak rezime onoga što bi pričali večeras. Nadu se da će biti ovaj, jasno. Prvo, kad nešto govorim, ja se trudim da meni bude jasno, jer ako meni ne je jasno, kako će onda vama da bude jasno? I onda ovaj, neki Na odgovor, tu smo zajedno da sve to što ne bude eventualno jasno ili nedovoljno jasno, da to pojasnimo. I da kažem sam sebi da pojasnim, a i da kažem svima ostalima koji mogu, koliko mogu da prihvate da, to, ovaj, da, im, da im bude jasno. A, počeo bih jednom mišlju vladike Danila Krstića, blaženo počešeg, on je počinio predavanja ovako kaže on ovako direktno odmah kreta na temu, kaže, razlika između predavanja i predanja. Kaže, to je o, o, ovakva je razlika, kaže, predanje je uvek sažeto i ne može nikad biti dosadno. Kaže, ja se nadam da ću, da govorim o predanju, da ne bude predavanje, nego bude predanje. To je smisla, da ne bude dosadno. Ako bude dosadno, onda je predavanje. A <laughs> to može svako. E, dakle, Prvo ćemo kratak rezime da napravimo o tome što smo govorili ranije, kratko. Prvo bila tema koja smo govorili, to je ona tri stepena duhovnosti koje čovjek e, može da se nađe u svom duhovnom životu. To su one subota, subote i subota na subotama. To su, da kažem, e, stepeni u kojima čovjek se nalazi duhovnost. Ta prva, taj prvi stepenik, te, ta subota, jeste odmor čoveka od greh u jednom smislu čovek koji je počeo da se bori u životu i stao da greši to je taj prvi stepenik kao kad je neko živi potpuno razuzdano niti zna za Boga da li je kršten, nije kršten ali u jednom trenutku dobija da kažem jednu, jedan impuls sviše i on se budi i kreće da Da, da, da se zaustavlja na tom svom putu grešenja i prvi put u životu počne da oseti da može da se odmori, jer greh je mučitelj čoveka, on muči i muštra čoveka, jer čovek nema snagi da mu se odupre i on ga stalno, kada kad neko zajaše na konja, pa ga tera do, do, do iznemoglosti. E, tako i čovek, nema trenutka odmora. E, sad, Taj prvi korak jeste kada čovjek dobija priziv od Boga, pre svega mi, i onda on počinje da se odmara prvi put u životu. To, to je ta subota. Subota je inače bio dan odmora u Starom Zavetu i o tome govori, u Leveckoj knjizi se govori o tome, posle Maksim ispovednik to razvijao da kažem tu, tu nit iz knjige Levecki. Drugi stepen duhovnosti jesu takozvane te udvojene subote. Naci prvi čovjek je prestao da greši, zaustavio se na, na, na tom, da kažemo toj stih i grešenja. E sad na drugom stepenu u tim udvojenim subota čovjek se nalazi u duhovnom stanju gdje više počinje da mu taj spoljašnji, a, da kažemo utice kroz čula više mu ne smeta, nego duh sveti koji se već useljava u njega prevodi, da kažemo te materijalne stvari na duhovne. Naprimer, on je nešto ranio, kad bi video nešto ili doživeo, osetio, čuo, on bi bio porobljen time. Da li hranom, da li nekom s pojačnom lepotom, bilo čime. On bi pao u ropstu toga. I prosto ne bi mogao da se oslobodi hoteći da, da to posjeduje ili već na bilo koji način da robuje tome. E sad, na tom drugom duhovnom stepenu, a, ako je neka robao tome, on na duhom duhovom stepenu drugom bio oslobođen. I kako to se događa? Recimo, ranije video nešto lepo i on je hteo da to posedo, ima auto neki, on to hoće da vidi. Međutim, sad na drugom stepenu njemu duh sveti prevodi to i kaže, ako je ovaj auto tako lep, ili ova kuća, ili ovo što vidim tako lepo, koliko je lep Bog koji je sve to stvorio. I onda više vi ne robojte tomu i počinjete da se odmarate od svih spoljašnjih utisaka i, i, i koje vrši na vaša čula, da kažem, je li neprostavno ste u kontaktu sa interakciji s okolinom svojom. A na ovaj način počinjete da se odmarate. I tad istinski možete da počnete da budete srećni. Onda možete da primećujete na drugačiji način i okolinu oko sebe i ljude oko sebe. Jer više ne, ne gledate sa pristrasnošću na nekoga. Nego ste slobodni od te pristrasnosti. To je taj drugi stepen duhovnosti, kad čovjek istinski počinje da se odmara, i treći, taj najviši stepen jeste stepen kada čovjek dostiže u e, takozvanu blaženu ljubav, gde više mu nije potrebno, čak ni to spoljašnje, da kažem, taj utice, da se on e, uzdigne umom na nebo. Tu su, dakle, ta tri duhovna stepena, kroz koja čovjek prolazi u svom duhovnom, da kažem, e, uzdizanju ka Bogu. To je, da kažem, jedna opšta podela tih duhovnih nivoa. Postoje jedna, postoje mnoge druge, da kažem, e, manje, da kažem, stepenice, da kažem, sitniji ti koraci. Jedna od tih jeste upravo i Lestica Svetiog Ivana Lestičnika, gde on kroz 30 stepenika govori o tome kako se od e, zemaljskog čovjeka podići do, da kažem, nebeskog anđela. To je bilo da ka, ta ta prva podela a da smo govorili o vrlo važnom načinu kako doći i ući taj, taj svoj trud kako usmeriti u pravcu a to je podvig pre svega molitve koje smo podeli na, na, na dva dela jedan deo jeste sta spoljašnja molitva koja se manifestuje kroz čitanje molitava, kroz spojenje psalama, kroz razna duhovna delanja koje čovjek čini i drugi deo koji je uzvišen i toga to je takozvano umno delanje, unutarnje delanje koje se manifestuje i da bi se lakše shvatilo stavljao u jedan kontekst da su ova spoljašna delanja koja su kroz čitanje psalama i molitava, predstavlja se kao drvo i lišće, a plod duhovnog života donosi nam ta unutarnja molitva koja je zapoveđena pre svega od apostola, a i pre svega, da kažem, kroz čitavo evanjele se povezuje ta nit, da je neophodno, neprestano biti u odnosu sa Bogom. Kroz Na, da kažem na lekši način jeste kroz tu jednu kratku molitvu koja može da bude ona molitva koja govorimo gospode Isuse Hriste pomirano i grešno koju su sveti oci ostavili kao obrazac molitve ali može svaka druga kratka molitva da bude nama neprestana molitva e sad taj odnos molitve stavili smo u, u kontekst razmišljanja svetog Vasilija Velikog gde on Podrže to za još, da kažem, jednu lestvicu i, i stavlja, e, objašnjava kako to čovjek može da se moli i on kaže da molitma u suštidi predstavlja, nisu to sad neke reči koje čovjek je potrebno da ih izgovara ili ponavlja u nekom neprestanom, da kažem, da ih stalno e, izgovara na isti način ili već e, kao neka mašina koja to ponavlja, nego on govori e, da molitva predstavlja u stvari ljudski, čitav ljudski život. Jer vi obično kad on se stavi e, u zadatak ajde moli se, čitaj molitva ili već čini za spasenje svoje nešto, ljudi skvate to, da je to e, kad krenu da da u praksi to primenjuju, osvete da je to mnogo teško, jer e, prosto e, kažu sveti oci, lako je da se navikneš, recimo, da postiš, da užimaš malo hrane i vremenom se navikneš na to, lako je da se navikneš da malo spavaš, recimo, uđeš u neki ritem spavanja, odmora, i to se navikneš ali na molitvu i za molitvu uvek je potreban trud, jedan i napor volje i ne možeš da se navikneš da ona, da kažem, u tom smislu, kao što je spavanje, kao što su ove neke potrebe ljudske, da se navikneš da da ti, da ti nemaš potrebe, da to održavaš u tom kontekstu. Nego prosto, molitva uvek traži jedan dodatni napor volje i zato ona najteže delo koje čovjek treba, koji može, koje radi i koje duhovno treba da obavlja. Tako da, Vasile Velike objašnjava i stavlja u kontekst da naš život jeste u stvari naša molitva. To je ono takozvane hodanje pred Bogom. Ako vi sve što radite u toku dana i noći, bez obzira sve to posvećujete i predajete Bogu, to će vaš, biti u stvari vaše predavanje Bogu će biti u stvari vaša neprestana molitva. I vi ćete u suštini biti jedna neprestana molitva. Jer to je suština. Nije molitva da vi sad nešto izgovarate, nego da vi se predate Bogu kroz da se povežete sa Bogom. A kad se vi povežujete sa Bogom, onda se vi pretvarate u jednu plamenu molitu u suštini. To je suština. Smisom molitve, jer ona mora da ima neki cilj, nije samo po molitva kao molitva, nego da ima neki cilj, a cilj je da se jedinje Bogom. Ako vi hodate pred Bogom i sve posvećate njemu, onda ćete vi postati jedan plamena molitva i to će biti neprestana molitva. Tako da u tom kontekstu ne stvara čovjek jednu sebi jednu fantaziju i da natovari sebi jedan teret molitve na vratu. I onda krene da, da se moli i onda mu je to teško i onda ostavi jedne ruke od svega ništa neće da radi. Ako je shvatio u ovom kontekstu da je njegov život molitva u bilo kom susretu, u bilo čemu što radi, gde god da se nalazi, da li na poslu, u porodici, da li je sam, sve je, njegov život će postati molitva. Hodanje, pokret, kad jede, kad spava, sve će postati molitva. To je suština koju Sveti Vasilij Veliki stavlja, da kažem, i objašnjava šta znači neprestana molitva. Dakle, kroz te tri neke stvari smo prošli i objašnjavali šta je, gde, čemu, čemu mesto. E sad, na sve ovo, znači na taj odnos molitve i, i duhovnog napredka čovjeka, stavljamo jedan danas na dogradnju svega toga jedan e, duhovni e, da kažem termin koji se odnosi e, na e, kako sam već napomenuo to je takozvan, vrlina takozvana samoukorevanja zašto je ona bitna zašto je u sveti oci i, i, i pomenju uopšte ja sam našao jedan tekst interesantan i nešto malo sam, to je na grčkom jeziku je, ovaj, pisan, nešto sam malo samo eh, za opredavanje pogledao i preveo vrlo kratko, pisao je jedan mitropolit grčki o primerima samoukorevanja u delima starca Josifa Isihasta čuli ste svi većinu za starca Josifa Isihasta on je jedan od obnovitelja svihaz svihazma na Svetoj Gori i njegov učenik je ovaj danas živ to je starac Arizonski je Arizonski da odam ga u Americi hvala Bogu živ i više nego živ evo 21 manastir je osnova u, u u Americi kako je odkad je otišao i napustio Svetogoru po Božjem promislu u svakom slučaju i O, ovaj, e, e, kaže za starca Josipa da je on bio učitelj samoukorevanja i u njegovim delima, onim knjigama koje su, koje su pisane, ima nešto prevedeno i kod nas, kako znam e, upravo u velikoj meri se e, polaže e, pažnja na tu vrlinu samoukorevanja jer bez nje nije moguće da se dostigne nijedna vrlina a zašto? zato što čovjek je sklon samoupravdavanju sklon je uvek da egoizam iz njega izlazi znači uvek se taj stari čovjek projavljuje iz čovjeka iz, iz unutrašnjosti ljudskog bića i ako vi nemate jednu kočnicu koja će vas spuštati ka smireno umlju neminovno, znači čovjek ne može da stoji u mestu. Ili se penje gore, ili u naponu ka Bogu, ili u padu. Ne može da stoji u mestu. Ako stojite u mestu, mislite da stojite u mestu, vi padate, znajte da padate. Znači, vrlina samoukorevanja drži čovjeka u naponu da smatra sebe nižim od svih. Ima jedan starac je bio duhovni starcu Paisi u ruski, kako se beše zove, Tiho, da. Ima ona knjiga Suze za svet, što, što su, e, ovaj, I ja sam kad sam čitao tu knjigu, ostalo mi u sećanju davno sam je čitao, imao i deset godina, ne znam kada je bilo, ali ovaj, ostalo mi u sećanju kada je on e, pravio je supu, pa kaže imao je, nije on e, kuvao, imao je neku riblju kostu koje samo provlačio kroz, kroz tu vodu i to je za njega bila riblja čorba kad, kad su neki praznici. A kad je jeo smoku, kaže, on je sekao tu smoku na pola. Presekao bi je na pola, pa, pa uzme da jede, a dok je jede, on govori sebe mnogo je to, oče, kaže, previše uzimaš hrane u, u tom trenutku. Zamislite, pola smoka je to bilo za cijel dan, ali i u tom trenutku on sebe samoukreva da i to mnogo što on to, što on, što on to uzima. Eto, tu je jedan samo primer tog samoukorevanja. Ali, e, da bi se došlo e, u duho, dobro duhovno stanje, da vi možete da držite tu vrnu, to je pre svega dar duha sveta. Znači, vi ne možete e, na spoljašni način da ispunjavate tu vrnu. Jer, neophodno je prvo Da, da um siđe u srce i da čoveka objedini kao jedinstveno biće i onda ćete vi da delate ovako kako je, kako je govorio o molitvi sveti Vasile Veliki kao jedinstveno biće znači to je neki prvi korak silaska uma u srce kada čovek počinje da objedinjuje svoje slovesne sile komu je Bog dao jer čovek može da Umom radi jedno, ali bitno je ono što srce njegov radi. Jer vi možete da, da kažem, i da samoukorevate sebe razumom, a srcem da osuđujete druge ljude. E tu čovjek mora da pazi da ne napravi jednu, da kažem, šizofreniju. To je danas poznata, ovako, vrlo poznati termin, bolesti ovaj, psihičke. Dakle, kad čovek samoukoreva sebe, on spušta sebe ispod svih, u nizinu. I sad bitno da, da ovaj osim toga što spušta sebe dole u dubinu smirenja, potrebno je da učini još jedan korak u tom stanju kada se nalazi. Znači, nije dovoljno da vi sad napravite jedan neutralan položaj u odnosu na sve ljude i na svoju okolinu. Jer morate da napravite još jedan korak da bi napravili napon ka dobru. Nije dovoljno da dođete u neku, neko stanje, to bi već važilo za neke druge religije, to je ona, to bi bila neka nirvana koja koja se u istočnjaškim religijama da je to idealno stanje u kome se čovjek nalazi. I zato danas ima mnogih koji idu u to stanje, pa idu kod ih, bave se jogom. Ta joga vodi upravo u to stanje, neko neutralno stanje gde nisi ni plus ni minus, ali si u minusu. Ja sam već rekao, znači, ili ideš gore ili ideš dole. Ne možeš biti u tom neutralnom stanju. I sad ti moraš da napraviš iškorak iz tog neutralnog stanja da bi došlo u pozitivno stanje a taj iskorog jeste molitva za drugog znači kad vi dođete u stanje neutralnošti i kažete ja sam ispod svih ispod svakog bića i tako se odnosite prema ljudima ili prema svakom čoveku kome prilazite to je jedan prosto to je jedan dar duha svetog da vi možete tako to je već stanje jedne neprestane pažnje unutarnje koja prelazi u neprastatnu molitvu, da svakom čovjeku u kome prilazite, vi već, kako mu prilazite, već sebe spuštate ispod njega. Ne idete preko njega. Ako već spuštate sebe ispod njega, i ako još dodate tom svom spuštanju ispod, da kažem, njega, ne sa gordošću i da mislite da se pametnije njega, dodate i molitvu za tog čovjeka, onda ćete biti u pravom pozitivnom stanju gde ćete moći da se nalazite uvek u stanju smirenja i to traži jednu neprestanu duhovnu vežbu videćete ako probate tako nešto da radite videćete da je to mnogo da kažem teško u jednom smislu zato što čovek nije navikao baš tako na takav način da razmišlja i videćete koliko ste nemoćni da to činite tako i kroz tu nemoć počećete istinski da se molite Bogu i da tražite, da vapite Bogu za pomoć da vam onda snage da vi možete to na taj način da držite, inače, drugačije onda nećete nikad doći u poziciju da se gordite nad nekim drugim ili nad svojim bratom. Nikada neće doći u pozicu ako budete sebe vežbali u toj, da kažem, a to je ta vrlina samogorevanja koja je povezana sa moljetom. O tome govori i Starec i e, Josip i Sihasta u, u, u svojim delima. Dakle, suština je da opet čovjek ne shvati to na jedan spoljašni način i da je nama na to danas u stvari Blagodat Božija uči tome. Vidite, o, ja, ja sad da mi ispričam ovo sve, ono izgleda nekako, ćete možete da nacrtate sve to sve da ha predstavite sebi ha ovde, da čovjek ja mu prilazim, morate negde da stanete sa ovim da se saberedete, znate šta, šta na koji način da razmišljate. Čovekom prilazim, šta je ja radim? Ja sebe spuštam ispod njega i jednu upućujem jednu molitvu za njega. Dači to je prvi odnos kom, na kojem koj, ja prilazim nekom čovjeku. Probajte da vidite i vidit ćete kako ćete drugačije da razgovarate već sa ljudima. Ali suštinsku slobodu i suštinsko, suštinsko istinsko smirenje daje blagodat Božija. Znači, ne mogu ja sad da svedem svoj podnik samo na to. Ako ne budem koristio druge sve tajne koje su u crkvi, ako se ne budem ližašćivo, ne budem išao na liturgiju, ne budem, ja ću postati, kako bi rekao, jedan divljak kroz to. I postaću opet upasti, upasti u jednu oblast egoizma. Tako da, svata otačka misa izašla je iz, iz crkve. Tako da, ako već niši ovde, nama je sigurno mesto u crkvi. Pa dolazimo da se viržešćemo i da budemo u crkvi, da koristimo sve tajne. A ovo je nadgradnja ovoga što radimo u crkvi. Ovo će da postignu, neće moći svi, ali dovoljno je da jedan manji broj dobro savlada ovu tehniku i oni će primiti blagodati za čitavu zajednicu. Zato je bitno da neko ovo shvati i prihvati i da tako živi. Onda će on da nosi. Naravno, kroz sve ovo čovek je obrlo opasno da ide sam kroz tako nešto. Zato je dobro da ima nekog ko će ga duhovno rukovoditi i može, da može da ga savjetuje i da ga ispravlja na, na put u tom na, na kom ide. To govorim sad kako sebi, tako i vama. I zato sam rekao na početku da one reče od Rafaela na početku su mi vrlo značajne. Vrlo značajne i nikad čovek ne treba da se plaši toga ako je već u zajednici da jeste, šta će mu reći ta zajednica jer ona će biti merilo istinitosti njegove u, tom, u toj zajednici u kojoj se nalazi ne možete drugačije da dođete do, do e, one istine a odnosno do Hrista to je ono što, što daje čoveku istinitost a to je u suštini ništa drugo nego poslušanju. To poslušanju Sveti e, Jovan Lestvičnik je posvetio dobar deo njegove lestvice. Danas njega pomenjemo, ali on je dobar deo posvetio svetom poslušanju. I tu tu tu se, se nalazi svi odgovori u tom odnosu. Znači imate čitate sliku od prilike šta čovek treba da radi. I ovu jednu dimenziju, sada smo objasnili, samo jednu ovu duhovnu dimenziju uh, samoukorevanja i molitve koja je povezana. Znači, nijedna stvar nije zasebna, kako bi rekao, samo za sebe, da se čovjek da grabi samo jednu stvar, prosto, to je sveobuhvatno delanje čovjeka, ne samo uhvati se jedne stvari i onda samo misli da je, da je to prosto mora da obrati pažnju i na mnogo, mnogo sitnijih detalja koja se tu projavljuju to, toliko otprilike o ovom delu što se tiče molitve i samoukorevanja i odnosa našeg sa drugim ljudima. Sa ovim svim povezano je naravno i čovjek koji čita i zadubljuje se u misli. Sve ovo ima svog korena i u starom, starozavetnim mudrostima koje su storozavetni mudraci, da kažem, carevi i događe istorijski, e, govorili i pripremali i e, predskazivali dolazak te blagodati Bože ovoga, čeke danas smo mi svesni ovoga, što vidimo. I, pošto sam ja izobrao neke delove iz premudrosti Solomonovih, ja inače volim mnogo da čitam mudrosti Solomona, ja ne znam zašto, ali nešto mi prije u srcu, prednogo što bi nešto o tome rasudili, da, treba bi da objasnimo dva pojma, da kažem, u Starom Zavetu, kad se govore o, kada čitate Stari Zavet, ima imate neke termine koje mora da znate šta znače, tačno, da bi razumeli ono što čitate. Recimo, Samo ova dva termina. Kad se Starom Zavetu kaže neko da je mudar, kao što je Solomon bio mudar, onda se podrazumeva da takav čovjek je okrenut ka Bogu. Onaj koji je bezuman, kad neko je bezuman, to je čovjek koji se odmetnu od Boga i okrenu protiv Boga. To su dva termina koje čovjek treba da zna da bi kada čita Stari Zavet, kad se on upotrebejavao, znao šta da kažem znači i na šta, se, na šta se odnose i kaže ovako mudri Solomon u svojim delima ja neću da govorim iz kogih to da kažem delova ali kaže ovako mudri ubojavši se ukloni se od zla a bezumni nadujići se u sebe meša se sa bezakonim pazite šta kaže mudar čovek i uvek Vidite, kad se upoređuje, uvek se stavlja znači, dve krajnosti da dobijate onaj koji je okrenut Bogu i onaj koji je suprotan od Boga, da bi se dobili dimenziju gde se čovek nalaze. Znači, mudar čovek i onaj koji se okreće ka Bogu, on se samim tim okreći od zla. Znači, od svega što je, da kažem, suprotno Bogu a bezuman je onaj čovjek koji se pre svega nada u sebe, to je ono što je u Novom Zavetu jedno od najopasnijih zamki duhovnih, jeste nadanje i pouzdanje u sebe. Sveti Jovan Lestičnik, evo, pominjam ga i, i, i odmah tumačim jedan ovaj deo koje govori o tome, o neuzdavanju u sebe. Kaže ovako, eee, zašto nikad ne može čovek e, koji nije poslušan i koji nema poslušanja zašto nikad ne može da stekne vrline zato što čovek koji nije poslušan ne može e, nikad da se ne uzda u sebe znači onaj koji nema poslušanja i poslušnosti on neminovno unutarnjosti svoga bića što god da postigne ne, ne može a da se ne uzda u sebe znači nikad ne može biti slobodan od suede ako nema poslušanja to govori Sveti Onar Esučnik evo isto govori i mudri Soloman da čovjek pada u bezumlje sad neko će reći ma to nije moguće da je to tako jeste, vrlo je moguće zašto? zašto kažem poslušanje? poslušanje je taj duhovni mač koji reže misli čoveka i odvaja ih da čovek može da razazna, jer oni misli mogu da dođu sa tri strane, ili od Boga, ili od djavoga, ili od njega samoga. I vi uopšte ne znate kad krenete u, u, u razmišljanju sami odakle koja misla dolazi. Jedini da kažem svetlost koja može da vam zasija kroz to jeste da kroz poslušanje nekoga koji je postavljen sa tu nekoga koji je i sam prošao poslušanje i zna šta to znači da kroz preseče sve te vaše misli i da, da, vas, da vam da jednu trasu kojom će da idete. Ako se uhvatite za tu nit poslušanja sve ovoj misli koje dolaze, ona će otpadati. I vremenom polako ćete vi Držeći se ove jedne niti, koja je jedina istinita u tom trenutku za koji možete da se držite kao istinite, polako ćete te misli koje vam dolaze razabirati vremenom, da li se one poklapaju sa vašom misli, koja vama je najdominantnija u tom postrehu misli bezbronjih koje dolaze, i posle dugog, dugog, dugog, dugog ispitivanja, moćete ćete i sami da razaznate koja je misl odakle dolazila, jer ste dugo vremena mogli da se držite, da kažem, za tu istinitu misl koja je e, ove lažne misli odagnavala. Od svih tih misli bezbrnih je ne bila prava. Ta jedina prava je bila kroz poslušanje koje ste imali i vremenom će ta misla poslušanja da se poklopi sa nekom od tih misli koje su vam dolazile. Kroz to iskustvo koje ste sticali godinama se boreći proti toga da biste imali poslušanje, vi na kraju moći da spojite tu viso poslušanja sa misli koja dolazi od Boga i videćete da to što ste slušali da je suštinski to bilo ono što je dolazilo od Boga. E onda kad vi to prepoznate od tog trenutka i vi sami možete nekom da dajete savete i da kažem da vi budete nekog ko može nekog drugog da rukovati. Do tad ako se čovjek to je, upusti u tako nešto to je ono slepac slepca vodi, oba ću u jamu pasti a obično u početku čovjek misli upravo suprotno, da bi on baš mogao da bude taj koji bi mogo drugima da deli savjeta. I to pokazuje duhovno neiskustvo. Onaj ko je duhovno iskusan, on počinje, on, on, on, on se plaši jer zna koliko je tu zamke. A duhovno najivan čovjek, on onako da kažem, izleće i odmah misli da može nešto da zna. Opet... Mudri Solomon kaže, brz na gnjev postupa bez saveta, a muž mudar mnogo šta pretrpi. Vidite. Kaže, brz na gnjev postupa bez saveta. A muž mudar mnogo šta može da pritrpi. Onaj koji je brz na reakciju gneva, on nema vremena da se savetuje sa nekim. Nema vremena kako bi rekao, on već odreaguje ono kako on hoći, po svoje volje. Taj nikad neći doći u poznanje istine, takav čovjek. A onaj koji je, kaže, mudar, to je onaj okrenut ka Bogu, mnogo šta u životu može da pretrpi. I treba da pretrpi. Jer onaj ko pretrpi, on stiče iskustvo e, osjećaja. To upravo govori, kaže, e, u drugom jednom stihu, bolji je dugotrpeljiv čovek od snažnoga, a koji pak suzdržava gnev svoj, bolji je od onoga koji osvoji grad. Vidite, onaj koji suzdržava gnev svoj, bolje od čoveka koji osvoji čitav grad i onaj koji je dugotrpeljiv od snažnoga. Tu Solomon stavlja u poređenje duševne i duhovne vrline. Onaj koji je dugotrpeljiv. Dugotrpeljivost je du, duhovna vrlina. Ona je mnogo jakša od neke fizičke snage ili duševne snage. I onaj koji je dugotrpeljiv čovek. Mnogo je jači od onoga koji je fizički e, snažan. E, to je ovde u ovom svetu, kad vi posmatrate iz perspektive ovoga sveta, potpuno nelogično. Kako bi reko i onda... Ne. čini se da je duhovni čovjek slabiji u ovome svetu i da on biva poražen u ovom svetu i to je istina ovaj svet i nije za duhovne ljude kako kaže starac kako što je čovjek duhovni on sve manje ima prava na ovome svetu znači, što si više duhovan možeš da očekuješ da sve manje imaš prava da ti nametneš svoje mišljenje što si duhovni da ti imaš prava da nekom nešto kažeš jer ovaj svet pripada ljudima koji su od ovoga svet i njima se to daje i oni mogu to da radi. Zato se e, i kad čitate e, žitija svetih, čini se da, da čovjek ovaj, da, da su Bog dopuštao da ljudi stradaju e, i sveti da stradaju da ih ubijaju tamo neki grešnici i mučnici međutim To ćemo ovaj, na kraju reći o toj temi, o tome šta je jedno rasuđivanje kod Svetog Jovana Kasijana upravo, kaže šta je dobro, šta je zlo, kaže o dobro, o zlu i o onom trećem. Znači, šta je dobro, šta je zlo i šta je to neko neutralno stanje u, kad se posmatra iz duhovne perspektive, šta to znači kad se stavi u taj duhovni kontekst. Još jedno ćemo Biso mudrog Solomona koja je ovako vrlo praktična za duhovni život koji mi vodimo kaže ovako bezumni opet ima ovaj ter, termin bezumnosti ljudi kaže bezumni dele međusobno zlobu a oštro zadržavaju osjećanje vidite Ovde jedna, postoji jedna duboka, duhovna tajna kroz ovu mislo Solomona. E, sigurno dešavalo se u životu da e, dolaziti u situaciju da vam neko, o, kako kažem, u tim razgovarima neprestanim koje ljude vode i dobrim i lošem i svakakvim, prenose neke informacije, e, taj, taj, u radi ovo, ovo ovaj, je u radi ovako, ili u nekom drugom, ili u vama samima, slušaj, taj, taj, rekao tebi ovo. Pa, iz najveće brige ljudi hoće da vam kažu nešto, ili da vas pohvala, ili da, vas, ili da vam kažu neku lošu vest. E, takvi su po Solomonu bezumni. Zato što a, čovjeku nije potrebno a, da mu neko prenosi, jer ta energija koja dolazi, ta energija nije, to prvo čovjek da jako pazi, nije od Boga, uvek. To prenošenje zle misli, zlih misli, e, slušaj, ove rekao, loše od tebi, ovako, onako, to su, da kažem, negativne, demonske misli. I vi kroz to, kad vi prenosite nekon tako nešto, vi povređujete tog čovjeka, on je bolje da ne zna to, I nema potreba zna, jer će mu to biti otkreveno, ako bude bilo potrebno, ima već ko to treba da mu otkrije i na koji način. A ne vi u svojoj naivnosti prenosite mu, čin, želit da mu činite dobro, činite mu suštini, suštini loše. I činite, da kaže, bilan bezubni, bezubni e, korak. A, kaže, salon oštruman zadržava osjećanje. To osjećanje, znači, kad vi prepoznade da je to zlobna misla, vi ne širite dalje, nego zaustavljate tu zlobu u tom trenutku i takvi ljudi koji imaju zato je svakako potrebna blagodana duha sveta da bi to čovjek vidio, ali takvi ljudi koji imaju sile da to čine, to su ljudi koji će se nazvati u carstvu nebeskom mirotvorci. To su mirotvorci to su blaženi mirotvorci i oni će se nazvati sinovima Božijima to su ljudi kojima blagod koji istinski ne dozvoljavaju da se zlošini e tu je potrebna da kažem velika pažnja velika pažnja da bi čovek mogao da primeti tako sitne i male detalje zato Upravo na ovo se nadovezuje priča Svetog Simeona onovo bogoslova koji govori o tome kad greh biva po našoj volji i kad ne biva po našoj volji. Vidite, to je jako tanka linija kako čovjek da zna kad greh biva po našoj volji kad ne biva po našoj volji on kaže ovako njegova priča šta, šta, šta se događa sa čovekom kaže čovek ima određene sklonosti svaki čovek i sad djavo nema drugog posla i drugog zadata osib da prati čoveka i da ga tera ka zlu i on prati njegove sklonosti njegove slabosti i na ga i postrekuje ga da, da ih čini. Čovjek ima slobodnu volju da u svakom, u svemu što radi, da je samo vlastan, da je samo da sam određuje, znači slobodno volju da se priklanja na jednu ili drugu stranu. I sad, pošto ima svaki čovjek nekakve slabosti i sklonesti ka nekom grehu, Kada čovjek prikloni um svoje grehu, onda, da kažem, to je, biva po njegove volje. Po sobstvene volje vi se priklonite nekom grehu. Ali u tom trenutku, kad se vi priklonite grehu, to ćemo kasnije govoriti o onih 12 stepena grehova koje postoje. Znači, kad se vi priklonite umom grehu, kaže, onda djavo, u magnovenju oka, znači, To je jedan termin brzine, da kažem beskonačne jedne brzine, skače i pritiska čoveka da tu miso, koju je prihvatio, već pogura, da ga još pogura ka tom. E sad, kad ste vi već prihvatili tu miso i on krenu da gura, onda više vi činite, učinit ćete greh bez svoje volje. Znači, već ste se priklonili, e onda on uzima i gura vas do kraja, da taj greh istera do kraja. Znači, već vi gubite tu snagu, da možete da, kad ste primili miso, kažem, kasnije ćemo to objasniti de detaljnije, po stepenima, kako to ide. Ali onda već ne, ne bio više po vašoj volji, vaša volja je već, da kažem, prošla, vi ste već pribili miso, on vas posle gura, i vi više postajete rob onda ste već robujete i više prosto nemate snage da se suprostavite tom lijeku naravno o govorim u nekom smislu da da čovek nije u mogućnosti svaka sveta tajna vam daje silu da se vi zaustavite. Ali ja govorim, kad vi ne možete i tog trenutka da trčite na ispovest, kad se nalazete u nekoj situaciji, ne možete, jer ako ste primili misle, ona vas izgoro do kraja, vi to i bez svoje volje ćete završiti. Posle, kad dođete za ispovest, veste što kaže, završili. To bi trebalo pre, pre da, da čovjek ne upadne u tako nešto. Ali govorim na način kako, kako to deluje. Danas se proslavljao sveti Marko Podvišnjika, tako Danas je bila o, o, nedelja kad si smeti Marko Podižni ponavlja. Evo što on kaže upravo u ovom odnosu e, kako greh bila po volje čovekoj i bez volje čovekoj. Vrlo dubuka misla. Kaže ovako ne sumnjaj da gospod poznaje srce svakog čoveka. On kao što je obećao odmah šalje pomoć onima koji odbacuju zle pomisli ne ne dozvoljavajući im da se umnože i oskrnave um i savest, kaže ali oni koji sa verom i nadom ne odbace prvi nastataj pomisli već se naslađuju njima on ostavlja bez svoje poboći takve on smatra, nevernima i dopušta da ih preplave zle pomisli koje on ne odagnava jer vidi da im se dopada njihov prvi nasvetaj i da se ne protive njihovom pristupanju. Vidite šta kaže Sveti Marko. Naglasak je na ovome, da Bog, čoveka koji se ne bori sa pomišljom, koji prihvata pomišljom, on upada u grupu ljudi koji su neverni, oni koji ne neveruju. Znači, kad čovek se ne bori sa svoje misli, kada kad ih On dopušta, naslađuje se njima. Vi spadate tada u tu grupu, bez što ste u crkvi, bez obzira što se vi pričešćujete, vi spadate u grupu neverujućih i ne da je Bože da tako čovjek umre. Jer će u tom stanju, u takvom stanju ostati večno. Kao neverujući, kao onaj... Vidite, i Bog neće da vam pomogne. Dogod to ne zaželite da, da vam pomogne. Znači, On neće. Zato što bi to bilo... Ako bi vam On na silu pomaga, onda to ne bi bilo e, po slobodnoj volji, onda to ne bi bilo odnos ljubavi, onda vi ne bi bilo nekakve mašine. Zato čovjek mora dobro da pazi, da ne bude u toj grupi neverujućih u smislu da pušta su e, e, po svoje nekoj naivnosti, ja da kažem, može iz naivnosti čak da radi, ali jedan čovjek nije toliko nesvestan da ne zna šta radi, ako nije, da kažem, šišo suma, pa onda bi se izgubio svaku slovesnost. Znači, tu čovjek mora da obrati pažnju a, da ne upadne u grupu, ne vemi. Simona Novi Bogušta je rekao kako to ide po volji našoj i bezvolje naše našoj, kako djavo vrši pritisak i muči nas. I iz ove neke priče reći nešto od ta od tih 12 stepena greha o kojima govore Svete Oči koji naravno su sadržani i dve misli Svetog Simeonovog Bogusla i Svetog Marka Podvišnika i pre svega definicija šta je greh to toga ima puno u Sveta Otačkoj misli, Svetom Pisku, Evanđelju prestupanje zakonja Božijeg žalac smrti, delo tame, gnusoba pred gospodom, plod zlih pohota, delo džavolova. E sad, kod otaca postoji jedna misa duboka koja govori o grehu, o takozvanom mravo lavu. To možda neki znaju, možda neki ne znaju, ali... Znači, mravolav. Greh je mravolav. Kako biva to? To tamo kod Jova, u starom zavetnoj knjizi o Jovu se nalazi. Kaže, mravolav pogibe nemajući hrane. Mravolav. Greh. Na početku, greh kao potreb biva kao mrav. Znači, mali. Međutim, ako čovjek ne obrati pažnju, i prihvati miso On posle naraste, naraste, naraste i taj mrav odjedno postane lav. A lav kao lav je mnogo jači nego čovek. I to je taj odnos. Ako vi na početku tog mrava ne, dok je još mali ne maknete od sebe, on će kad postane lav već imati više snagi negovi i onda će vas sa, savlađavati. Upravo To je ono što djavo radi. Da vas navede, da je na početku nije to ništa strašno, a posle kad, kad on se navali na leđa, e onda hoće da vas uvede u pogiba o večnu, a upravo to kroz ovih 12 stepene vidjet kako na kraju koji je 12 stepen poslednji stepen greha, a to je samubisno. Ali ne u ovom smislu. I u ovom smislu koje, da kažem, mi imamo i, i, i, i govorimo to ali više u jednom duhovnom smislu ali i u ovom fizičkom smislu e sad Sveti Maksim Ispovednik on kaže ovako o strahu Božem kad govori u odnosu na greh kaže koji veruje boji se a koji se boji taj se prene odnosno budi se znači on govori da onaj koji sebi ima straha boših, čovek, kogu bi se ukorenio strah boših, taj je čovek koji će da se prene u trenutku kad mu dođe postrek greha. To je ono što suštinski e, treba čovog da radite. Znači, dve, dve stvari su bitne kada dođe postrek greha i pomisla. Znači, dve stvari su bitne. Znači, jedna je molitva, da se ognati. odnosno pre molitva, jeste suprotstavljanje. Neukoljeno je prvo se čovjek suprotstavi, pa onda tek molitva koja će da rasprši tu misao. Znači, ako, ako, čovjek, ako čovjek nema straha Božijeg, onda on neće ni da bude budan, neće da se prene, što kaže Sveti maksim. Neće da se prene, da odbaci greh, a onda da ga rasprši molitvo. Danas e, interesantno je, ništa nije slučajno, pa jedan čovek sede sa mnom posle crkve i priča mi neki njihov e, deda, njegov umre u 92 godine. Kaže da je zadnjih dve godine svog života viđao demone oko sebe. Znači, do zadnjih dve godine svog života viđao demone. On kaže, e, dikum diveron smislo da poludeo i tako a onim je to otkrio na kraju života tri dana negde pred smrt kada je došao sveštenik da ga ispovedi da ga pričesti vrlo interesantna priča meni bardas ajde povezana i sa oju što što mi sad pričamo i kaže on ovaj teroga je žao on je vidio, znači svaku pomisla koju on dobio, on je vidio da to djao čini. Znači, mogu i da ga vidi u tom obliku koji, koji je. I kaže, terao ga je na mnoge stvari, čakak ga je terao na samobistu. Ja mu govorio, da ima smisla da tako živiš, ubis. Ali, Bog nije dopustio da taj čovjek pogine. Dao mu je sile, da mu kaže, ja da subijem? Neću ja da subijem, kaže, mi Ni nisam ludo da subijem. Gdje <gledajte> kako mudar čovjek može da bude, ove, ovaj, bez da kažem, da je nešto uh, duhovan u tom nekom spojašnjem odnosu, nego prosto, kaže, neću da subijem, nisam ludo da subijem. A onda, ovaj, bio nekdo u bolici, ležao i kaže o... o došao mu i sin i što je bio jedan dan dobro i kaže onda da ga puste iz bolnice da ga puste. kada došao mu i sin um, pokrivim preko glave kaže ovaj što, što se pokripe u pa, kaže ne mogu da gledam puna soba kaže demona a evo kaže dvojica kaže, stoji iza tebe i plaze mi se kaže preko tvog ramena a to je bio jedan od dvojice sinova koji on se kojima živo u istoj kući Jedan je živao u donjem spratu, on je bio na nekom srednjem spratu i ovaj sin jedan drugi je bio na, na spratu iznad. I kaže, sad stari kaže, ja sam kaže, nešto slušao, nešto ga nisam slušao. Neke stvari sam ga slušao, neke nisam. Ali i ove stvari koje sam ga poslušao, doneli su mi posle e, loše rezultate. Kao nagovarao je da on podkrovlje da ovom sinu tamo drugom e, da mu da to potkrovlje gore u odnosu na da ne da ovom sinu dole, a sa tim sinom gore je bio nešto u odnosima. I kaže, kad sam ja krenuo to da uradim, jer sam se toliko svađao sa tim sinom, kaže, to je postao pakao u kući, kad, kad je krenuo da, da, da, da napravi taj potes koji je grao. Bilo kako bilo, negde tri dana pred smrt, ovaj mlađi sin koji je bio dobni u dobni odnosima sa njima, dođe, kaže, očeo oče, ćeš kaže, ja ne znam više šta, šta, šta, šta ćemo kaže, ja hoću da dovedemo sveštenika kaže, pa dovede i on ovaj, dođe sveštenik i ovaj kad, on njima ništa je prišao da je, da je, da je vidio i kad je došao sveštenik kaže, ovaj, ispovedio se on pričestio i kaže, ovaj, njima kaže nema, kaže više vidjavala, odošli svi nijedno kaže, više nema i posle tri dana umre stari, tako. Tako da, eto, milost Božija. Ali mi je interesantna priča, ovako da je po mene, pošto se je danas čuo, čovjek mi priča, ali ja vidite kako, kako Bog čuva čovjeka u tom smislu, kaže, nisam da se ubijem. Ko što je, ovaj starac Pajs ovaj čitam o njemu, pa kaže, njemu je dolazio demon na noću tamo u Kjeliju, pa ga je A on, to može samo čovjek koji ima duha svetog u sebi, kaže, da mi dolaziš, kaže, svako večer, da te gledam tako gružno, da te ne bi, da bi pao u tvoje ruke, kaže, posle smrti. <laughs> e, to ti je. E. Još jednu misl bi napomenuo, A Solomon isto kaže strah Boži je učilište mudrosti. Strah Boži učilište mora. I od čega se još rađa greh? To je ima jedna misao svetog Isija Sinaite. On kaže ovako: Prokleti zaborav se suprostavlja pažnji kao voda vatri. Znači zaborav, zaborav je velika Da kažem, smetnja čoveku. Zato ja ovo predavanje, kažem, ih hoću da ponovim ono što smo ranije pričali. Jer zaboravlja se. Prosto mora čovek stalno da, da, da se prišeća i osjećaja i, i, i da kažem, na, nastrojenja duše. Evo, s nekim bratovom sam skoro razgovarao nešto, pa sad oko pričešća je nešto bila priča, Pa kažem, pa kako se ti pričešćuješ? Pa kažem, tako, tri, četiri puta godišnje. Ja mu kažem, evo zašto ti nemaš uspeha u životu, u ošto u duhovnom životu ne možeš da imaš uspeha. Ti kako se pričešćujš, tri, četiri puta godišnje. Pazi, meni je mnogo i sedam dana da se ne pričešćuje. Jer ja, ja od, od sedam dana, mislim, dok prođe, ja zaboravim što je bilo pre sedam dana, ti osjećaje koje sam imao. Ako ja nemam u roku od dva, tri dana bar da se pričestim ja sam već počeo da, da, da zaboravljam ovaj prosto taj odnos sa Bogom to je to je vrlo zaboravno da kažem taj taj duhovni osećaj vrlo što brzo to zaboravim vrlo brzo se vraćam na na ovaj na ove svet i na, na život u ovom svetu jer to je priro, prirodno je da kažem u taj pad čovekovje u tom prirodnom stanju pada to je neprirodno stanje, ali u tom stanju bada i vrlo brzo se rađe tu. I onda prosto, ako nemate često da se podsjećate, ako nemate, vi normalno da zaboravate. A iz zaborava, onda se rađa svako zlo i svaki greh, Prosto iz zaborava. Zaboravi duša, ne, ne, ne mislim samo nekom smislu uma, nego duša zaboravite osjećaj i odnos Boga. Ili ako vi, a to je ono, imate taj dožive osjećaj duha sveto, kad nema dugo Boga da vas posjeti, kad on ne prilaze vas duši i počnete da, da se davite onaj koji ima istinski osjećaj prisusta duha svetog ako dugo vremena ostane u stanju one suvoće takozvane duhovne čovjek počinje da pada u očajanje jer mora da dođe duh sveti da vas orosi i da vas ponovo podsjeti da taj život večni postoji, da je tu Bog. Inače čovek ode u očajanje i odreče se i vere i Boga i svega. Nema sile da se zaustavi u tome. Tako i ovo, ova misla kaže da greh proklet i zaborav je kao suprostavlja se plažnji kao voda vatri. Voda i vatra, znači potpuno suprostavljanje jedin drugo. I sad bi prešli na ovih 12 stepeni greha koja govori sveti oci prvi stepen jeste kad neko tvori dobro ali ga ne činite na dobar način šta to znači ono što čovek radi bilo šta radite vi u životu ako ga ne činite na dobar način u smislu ona namera koju vi imate unutra u svom biću to je ono što čini vaše dela. To je ono kako kažu da Bog sudi nameru srca. I tu je vrlo tanana misao i tanani osjećaj uh, i linije razdvajanja. To je u evanđelju kad kaže dvoje će ležati na odru, jedan će se uzeti, jedan će se ostaviti. Dva čoveka će raditi potpuno isti posao, istu stvar, Jedan će raditi sa dobrom namerog srca, jedan će raditi sa lošom namerog srca, jedan će, da kažem, od, odlaziti, udaljavati se od Boga, jedan će približavati Bogu. S gledano potpuno su isti, ali unutra njihov smer je potpuno, potpuno različit. To je znači taj prvi stepen greha koje čovjek a, tvori. Drugi stepen jeste kad se nesavršeno čini dobro. Znači, kad vi nešto radite, što se smatra za vrlinu i što jeste vrlina, ali kad ne činite savršeno, jer da bi neko činio savršeno neko delo, jedini koji je savršen jeste savršen i je Bog, niko drugi. Duh Sveti daje mogućnost čovjeku da nešto radi savršeno. Znači, taj drugi stepen greha, znači, teki gresi potpadaju pod osudu, odmah, neki ne potpadaju. Ovi delovi, da kažem, prvi stepeni su kad čovjek više ne potpada pod osudu, toliko zato što, što to već je delo u savršavanju čovjeka. Ne može ono djednom da ima savršena dela. Prosto, to je jedan trud koji je bitan samo da čovjek ne ostane u stanju pada, nego da kad padne, uvek da budu u stanju napona da ustane. E, recimo, šta, šta to znači? Ka, a, a, ko je to? Ako se čovek, recimo, moli, to je dobro delo, to je vrlina, ali ako se ne boli umom i srcem, onda to su delo koje čini, ne čine ga savršeno. I to potpada pod greh. Znači, zato imamo mi poziv Božiji da budite savršeni kao što je savršeno Otac Vas na nebesi. Znači, to je poziv na veći to Da nikad čovjek ne stane, nego da se veći to savršava. Veći to da se usršava. U beskonačnosti. Ali ovde, da počne. Treći stepen jeste e, mamljenje ili napad zle pomisli. Znači, to je treći nivo gde to mamljenje zle pomisli, uvek je povezan sa nekom strašćom. Znači ona mami čovjeka kroz pomisao, ali ta pomisao ne može da bude van neke strasti. Ona je uvek povezana sa nekom strašćom koju čovjek čini i može da čini. I znači već na ovom trećem stepenu počinje da kažem, malo ozbiljnija borba. Već imamo usmerenje ka strasti. To je napad, to je već zla pomisla, odnosno misla. Četvrti stepen jeste sjedinjenje ili pristanak. Znači, kad dođe zla misla, to smo već nešto govorili ovako uopšteno, kad zlo, e sad, pristanak na nju. To je trenutak kad čovjek odluče hoće li da pristane na zlu ili odbacuje. Ako je odbacuje, to je ovo imanje straha Božijeg onaj ko ima, on se suprostavlja. To je prvi korak. I drugi korak koji prati suprostavljanje jeste molitva. Jer neophodno je da raspršite tu pomisao koja je došla kao postaj. E, posle toga dolazi peti stepen a to je borba. Znači, peti stepen greha jeste borba. Od ovog petog stepena, pa sve do kraja, do dvanestog, znači, borba nije isključena. Znači, borba od ovog petog stepena, pa još naredni stepena, znači, uvek je borba uključena u sve naredne stepene greha. To je ovo, kao što se rekao, suprostavljanje i molitva. Šesti stepanj jeste pristanak ili privoljevanje da primi čovek tu zlu misl, i grešnu misl u svoju umu. Već kad je čovek primio tu misl, znači već, već, da kažemo tom trenutku, već se E, strast budi u čoveku. Ali borba i dalje traje, znači tu borba ne prestaje. Ali već čovek, taj pristanak, trenutak kad on pristaje da, da primi zlomiso, već e, ovaj prestaje greh da bude u smislu bez osude pristanak već daje čovjeku e, mogućnost odnosno uvodi ga u jednu oblast gdje već potpada pod osudu jer je već pristao i već je, nije daleko od otpada. Esad od tog pristanka kad se pređe da sljedeći stepen to je sedmi stepen a, to je greh umu evo što kaže šveti Maksim ispovednik o tome, o grehu umom. Kaže ovako, greh umom je kada čovjek pristane umom da primi zlu i strastnu pomiso i trudi se da je utisne da utisne taj greh umom tako jasno kao da ga je učinio delom. Znači, u ovom delu, kad. je stepenom greha, sedmom, kada čovjek čini greh umom, on je već e, greh prelazi u osjećaj. Znači, do te mere, kao da ga čovjek čini delo? Tako da nema razlike u grehu umom, u grehu delom. Pa distu osudu pripadaju jednom i drugom. Zato što čovjek već predao svoje biće grehu. I taj sedmi stepen već je duboko čovjek zaš, zašao, da kažem, u greh. To je ono malo pre što smo govorili ti Marko Podviznik što je govorit. Takvi ljudi koji su se predali u tom smislu grehu, on, njih će Bog uh, uvrstiti koji su se nisu odbacili zlu mislom, on će njihovo uvrstiti u neverne, u one koji ne veruju. Jer onaj koji veruje, on se plaši Boga, u tom smislu. U smislu straha Božije. Sveti Ivano Bogušlovi govori o još, da kažem, dubljom odnosu, kaže, ljubav Božija isteruje strah napalje. Onaj koji stekne ljubav Božiju nema više straha ali ovaj blagosloveni strah Boži je onaj koji drži čovjeka na opreznosti i koji ne da čovjeku da naruši njegov odnos sa Bogom jer vi ako ste se počeli da se bavite grehom istog tog nukra ste Boga i bavite se grehom znači prešli ste u one koji ne veruju Boga prešli ste u drugu oblast posledno ste u drugom jednom delu e sad odmah posle greha umom Dolazi i greh dela. To je praktično povezano. Znači, vi kad ste umom, samo ako se ukaže prilika da ga učinite, da vi će ga ura, u, uraditi. Jer ono već, već, već vas je savladao. Već vas je slomio, a vi ste se predili tom tom grehu. Kad sam, ja išao na svetu goru, dok sam bio, pa upoznao sam na karulji gore neke starce, nekom boksom, nekom svojom, kako sam došao do njih, u sredatine sam sreo jednog rusa koji živi na Karili došao da uči jezik, i dakle sam otišao na Karoliju, znači žratno, nikad ne bi otišao tamo, jer prosto tamo ne možete da odete i kažete, ja sam došao. I da, ovaj, mora neko da, da, da znate tamo, prosto, tako sam ja bar doživao s njima, nisu oni baš, primit će vas one, ali ne je to baš tako, trebate da imate neki poziv što kaže i kaže mi ovaj ti starci sedaju gore i tako razgovarali smo ostavio sam po nekoliko dana imao sam hvala Bogu neke ti Bože da, može da mogu da sedim s njima i da pričam i upravo na ovaj što kaže pominjava greh delom on kaže vidiš mi mi ovde borbu vodimo sa na umnom nivou naša borba se od odbija. Ona je glavna. Mi greh delo, nemamo mogućnosti mnogo da ga činimo zato što smo odvojeni. Sveta gora je odvojena od sveta. Prosto imate jednu fizičku branu, treba se na brod ili peške ili treba nekoliko sati da vi Se, možda i dan, dva prosto nekad ne vreme ovako onako, imate neke fizičke prepreke da, da, da možete neki grek da učinite delom, nebitno koji i on kaže ali pazio ovo, kaže, ako ja primim ovaj umnu tu zlu mislom, pomislam ja ću, kaže, imati neko vreme Da, da to fizičku barijeru, da neću moći da ga sprovedem u delu. Meću fizičku barijeru, to nama daje mogućnost, zato što se mi odvojili ovamo da živimo, da kažem u tom nekom smislu. Znači imate fizičku barijeru da dođem, da, da mogu da ispunim grevi dela. Jer nema mogućnosti, prosto si od, odvojen od toga. A onaj koji živi u svetu, njemu je mnogo lakše u tom nekom smislu Da, kažem, da učini greh delom, zato što mu je sve praktično na dohvat ruke. Ali već kad se učinio, zato kaže mi borbu vodimo na umnom planu, ne primamo umno, jer potpuno isto je stvar, da li umno činio pred Bogom ili greh delom, potpuno potpada pod istu osudu. E sad, posle ovog osmog stepena greha delom, prelazi se na drugi stepen, deveti stepen, a to je takozvano uobičavanje greha. Čovjek koji je ušao u, u, u greh da čini i počne da se navikava na njega, da li kroz um, da li kroz dela, i jedno je drugo povezano, upada u veliku zamku da uobičava uobičajava greh i da se navikava na njegu. A greh, kao i vrlina isto, znači ima tri neka stepena kroz koje palazi. Greh, kad pređe u naviku, to je već opasna stvar, i navika, sledeći korak navike jeste priroda. Kako vrlina, tako i greh. Znači, kroz podvig vrline Ona se pretvara u naviku i prelazi u prirodu. Malo je onih koji uspevaju da vrlinu pretvore u prirodu i dostignu, ali mogu da dostignu, bar ovaj drugi stepen, ali mnogo je onih koji greh upadnu u naviku. I to je teško robovanje grehu, a da kažem, da postane to priroda čovjeka, to je već jedna vrsta djavoj prosto da to već djavo ima svog udela potpuno, je, da kažem, slobodno prilazi čovjeku. A to je, da kažem, to je već ovaj deseti stepen greha, a to je ostrašćenje. Kad navika prelaze u prirodu i čovjek potpuno ga čini prisiljen navikom. Čovjek ulazi u jednu dubinu greha, da ovaj imate, ču, čuli ste kad neko kaže da je ostrašen, to kažem, može da bude potpuno bezazlena, uslovno rečeno, neki misle da je ostrašenost, recimo, futbalom, mali greh, tako naivna stvar, međutim nije. Svaka ostrašenost je vrlo dubog greh i činimo se posebno kažem te naivne neke stvari da, da nisu strašne, međutim ta ostrašćenost je vrlo duboka, još samo dva koraka čoveka čekaju da upadne u poslednji stepen greha, to je ono što se sam rekao e, samoubistvo, odnosno između ostrašćenosti i samoubistva jeste 111. taj stepen greha, a to je očajanje Šta u stvari očaja, očajanje radi? To je pretposlednji nivo greh. To je trenutak kad biva čovjek nagovor da se više ne bori. Znači, tada dolazi čovjek nagovor u trenutku očajanja da prestane da se bori. Onog trenutka kad vi prestanete da se borite, onda više gubite i nadu spasenja. Znači, očajanje je stanje, kako je kažen, smrtnog greha. Znači, trenutak kad djavodna gora čoveka da digne ruke od svega i tog trenutka kad čovek diže ruke od svog spasenja, u smislu time se odriče Boga, automatski odlazi u onaj poslednji stepen greha, to je u stvari samo bistu. Da li će ga on izvršiti stvarno znači u tom nekom kontekstu stvarno da će ga izvršiti a danas vidite da sve više ljudi upada u taj najdoblji i strašni stepen greha samobistva na svoje strane ih ima ovaj, ili će dići ruke od sebe u tom smislu očejanja i visiti o koncu pa praktično to samobistvo izvršiti o duhovnom samubistva vrema sebi, time što će a, a, dići ruke od svog spasenja, na taj način se odreći Boga. To su, otprilike tih a, sažitova koja je rečeno 12 stepena greha, o kojima govore Sveti oci i koji, da kažem, da nas Bog sačuva od ovih zadnjih stepena greha i Da ne bi došli u ta neka stanja ostrašćenosti, očajanja, samubijstva, uobičavanje greha, to je već duboko stanje greha, neophodno je znači, da smo živi u crkvi, aktivni u crkvi i da, kažem, se trudimo da učestvoju u svetim tajnama crkve, a to je, da krešem, kruna svih tih naših učestovanje jeste pre svega svetopričešće. A da bi došli do svetog svetopričešća do samog Hrista, moramo da se pripremamo neko, ali ima tu između još svetih tajnih koja je blagodatna pomoć da ovaj greh i ove stepene greha a, oslobođamo se na nižim stepenicama da ne ulozimo, da kažem u, u, u običavanje greha. Jer... Prosto, od ovog devetog stepenika, obopičavanja greha, pa ostrašnosti, očajanja, samubistva, to su ljudi u onom prvom stanju. takom stanju se nalazi čovjek neverujući. Koliko god izgleda on s sreća, on u stanju greha. Ne može čovjek bez sile Bože da, ne, da, da, da bude slobodan od greha. Znači, to su oni koji, u, koji, su, koji nisu nastupili na, na prvi stepen e, duhovnog života. Ali strašnije je mnogo stvar da čovjek koji je u i koji, je, koji da kažem, e, je neko ko se duhovno bori da padne u ako stanje. A dešava se i, i, i, i tako, tako stanje se dešavaju. E, to je mnogo strašnije nego onaj koji, koji u takvom stanju, pa iz takvog stanja se podigne i stupi na onaj prvi, da kažem, bivan, prizvan duhom svete. E, tu je, e, kažemo opasnost više za one koji već znaju, nego za one koji ne znaju, koji ne znaju. Jer onaj koji ne zna, on će se probuditi. A ovo je koji zna, a pustio da se to desi, on već svesno čini neke stvari i to je mnogo opasnije i mnogo veću osudu će imati da kažem, ni kao hrišćani nego onaj koji nije bio hrišćani u nekom konačnom sveopšnom sudu sudu Božije. E, na ovu svu priču da ne bi sve bilo tamno i gračno <laughs> dovezat se na ovu poslednju neku e, temu koju sam treba da govorim a to je o takozvanim e, dvostoko desnorukim ljudima, pre nego što objasnim šta to znači, taj e, takozvani dvostoki desnoruki de, ljudi sa, u to što je podržavao naravno u duhovnom smislu, e, postoji i kod drugih svetih vataca, ne samo kod Jovana Kasiana, odnosno to je jedan od razgovora sa album Teodorom koji u se nalazi u spisima Svetobijana Kasijana isti taj duhovni da kažem majč postoji kod drugih svetih otaca samo on je objašnjen na drugačiji način i i ali potpuno ista duhovna stvar znači prvo treba objasniti jednu terminologiju, šta to znači ovaj, o tri predmeta kaže u ovom svetu, o zvu dobru i onom srednjem. Šta je to zlo? Šta se smatra zlo? Šta se smatra za dobro? I ono što je srednje u smislu, ono što je neutralno, što može biti zlo, može biti i dobro. Sve u zavisnosti od toga kako, kako upotrebljavamo. E sad, Šta je to dobro? Kad mi govorimo u crkvi, u duhovnom smislu, šta je to dobro? Svjeti oci kažu, jedino što je dobro i ono što se smatra za pozitivno jeste vrlina. Znači, to je ono jedino što je dobro. I koje samo, kao tako, ima obitavljanje, to je vrlina. Koju čovjek čini? To je ono što je dobro. E sad, šta je to zlo. E, sa druge strane, ono što je zlo, to je ono suprotno vrlini. A to je ono što čovjeka odvaja od Boga. A ono što odvaja čovjeka od Boga jeste greh. Znači, greh je po sebi zlo. A postoji i ono što je neutralno. Znači, postoji neke stvari u životu koje imate koje su potpuno neutralne. A vidjet da i mnogi stvari koje vam se čine i ne znate da su neutralne. A samo zavisi kakve ih upotrebljavate. Recimo, šta, šta su to neutralne stvari? To može da bude bogatstvo. O, mogu da bude neka fizička snaga. O, sve ono što čovjek može da upotrebljava i na dobri na zlo. Recimo, bogatstvo čovjek može da upotrebljava na zlo da sebi čini, da kažem, i kopa večnu propast, a može to isto bogatstvo da koristi na, na dobro. To je su oni koji imaju bogatstvo, recimo starozavetni mnogi pravednici kao Avram vidi su bogati, imali su to zemaljsko bogatstvo veliko, ali su oni to bogatstvo koristili na dobro. To su oni, to apostol Pavle kaže, oni koji kupuju uh, večni život uh, bogatstvo nepravednim jer to što dobijemo kao tako to je bogatstvo nepravedno u smislu da vi ga dobijate kao dar i sa tim darom koji ste dobili vi određujete sebi smernicu života hoćete li uh, taj dar upotrebiti na dobro ili ćete upotrebiti na greh i na svoju večnu propast ako ga upotrebevate na dobro onda je ta ste dobili, koji je u trenutku neutrala, bi će dobro. Ako go potrebavate na zlo, bi će zlo. Znači, to je taj odnos. Isto tako i život naš, svakog od nas, jeste neutralan, kad posmatrate to uopšte smislu. Znači, on je neutralan do trenutka dok ne počnete da go potrebavate na dobro ili na zlo. Da činite greh, onda je zlo, kad činite dobro, onda je znači, upotrebljavate svoj život da dobro i dobijate e, e, da kažem e, vrlinu od života, odnosno postajete e, oni koji su sluge Božije. Znači, to je ono kad čemu čovek treba, treba da teži. E, e, sad, to zlo i to dobro neminovno Svakog čoveka, pa i pravedne ljude, a to smo videli u, i, i čitali smo u mnogim njižitijima i u Starom Zavetu, dostizalo ih je zlo, da kažem, ovo zemaljsko, nekog. Da li, recimo, sveti otci nekdo u tamo je, u Jordanskoj došli su neki ratnici pobili su svete oce tamo gdje je bio sveti Kasijan i došli su njega da pitaju ovog avu Teodora šta je kako on tumači to da je Bog dopustio da neke pravedne ljude pobijaju bezmožnici a on kaže vi ne razumete upravo ovo što su mi govorili taj odnos dobra i zla znači recimo on daje primjer Da li je juda koji je uzrok, uslovno rečeno, spasenja čitavog sveta, ali on je izdom Hrista, zašto on neće spasti, jer je on praktično uzrokovo da dođe doma od sred spasenja da se izvrši. Znači on kaže, vidite, nije tako. Bog sudi nameru unutrašnju sa kojim nastrojenjem unutrašnjim nešto radite. Razumete? Tu je Taj, taj, taj, da kažem, odgovor dobra, odnosno dobra i zla. I sad, znači, i pravidni ljudi nisu bili lišeni uh, ovog zlog dela. I niko nije onaj koji može da izbegne. Jer ovo je zemlja, ovde važe zakon i za ovoga sveta. I niko nije bio lišen toga. Primer za to jeste, recimo, starozavetni Jov, koji je imao prvo dobro sve, Bog mu je dao i bogatstvo, i puno dece, i puno prijatelja, svega mu je dao životu, a onda, u jednom trenutku njegov život se okrenuo i postao je, da kažem, u spojošen tom smislu, on se počeo da strada i da potpuno biva bivališen te slave koju imao. E sad, sveti oci kažu, onaj čovek koji ne zna u slavu, odnosno kad mu je sve dobro, u dobrom duhovnom stanju, kad se nazi, kad je srećan, kad može sve da ispunjava duhovne vrline, da, da je u naponu da kažem, duhovne sile, da mu sve ide dobro, onaj koji ne zna kontroliše to stanje, Isti tako. U lošem stanju isto neće nećemo biti korisni. To da, kažem, da bi malo pojasnio, tome gori sveti vladika Nikolaj u svojim onim molitvama na jezeru. On kaže to svi ponavljaju često ogovora, blagoslovi Gospode neprijatelju moje. I to je izuzetno misao koji vladika Nikolaje e, razrađuje, evanđelsku misu. Ali on dalje u toj molitvi ide redom blagoslovi zašto on je potenil da blagoslja svoje neprijatelje. Međutim, on kaže, više su mi e, koristili u životu neprijatelji, nego prijatelji. Zato što su me upravo neprijatelji, uslovno rečeno, terali tebi. I terali su me toliko, duboko, da sam došao u stanje duhovno da više ni prijatelji, ni neprijatelji ne mogu da mi naškode. Jer bi prijatelji više naškode nego neprijatelji, zato što ih smatam prijateljima i ja ih da kažem, spuštam se u ovaj svet, upravo kroz prijatelje, jer oni su nemamo od njih bojasno, oni si prijatelji, i ja komunicirujem se sa njima, spuštam se u ovu ravanu, u, ravno, u ali oni mi nanose štetu zato što se ja odvojam od tebe u tom trenutku. Ali kaže, ne prijatelji su mi više koristili, jer su me doveli u takvo duhovno stanje, da više ni prijatelji ne mogu da mi naškode kad sam u kontaktu sa njima, da ja odvojim svoju misle, odnosno da se odvojim od tebe. Upravo to govore ovoj sveti oci, da su ti ljudi, takozvani ljudi sa dve desne ruke, koji i dobro, i zlo, kojim se događa, odnosno zlo, prevode na dobro. I da je to potpuno isto jedno stanje duše, i jedno i drugo. I zato onaj koji se u toj, da kažem, sreći i radosti, a to je jedno duhovno stanje kad ste dobro osjećate, koji ne ume da kontroliše sebe. Njemu, u, u duhovom sta u, u, u, u, u, u lošem stanju neće biti korisna, ni ta do, dobro duhovno stanje, ni ovo loše duhovno stanje. A onaj ko ima čvrstinu duše, on će u sreći dobro da se nosi, neće se preuznositi previše, ani u u ovom lošem duhovnom stanju, neće padati u očajanje. I neće odloziti u ovo stanje e, greha, da kažem, poslednje, 10. 11. i 12. i u samoubiznu. Nego će između te dve a, a, hodati, jer to je gde se nalazi duhovni život. Između pasivnosti i aktivnosti. Imaju ljudi koji se povačaju pasivnost, koji čekaju da neko drugi završu snik, ima oni koji su hiperaktični, pa Bog ne može od njih ništa da radi, nego sveće oni. Između te dve krajnosti nalazi se ona ravnoteža odnosa sa Bogom. Tu je možete svako od vas sebe da nađe između toga. Jednom jedan a, jedna propovedi je bilo o o Svetom Savi negde davno. Zaslušao pa je jedan sveštenik kaže Sveti Sava je naš bio čovjek ravnoteže. I ja mislim da niko toliko uh, nije imao tu ravnotežu koju smo mi sad i imamo u crkvi i nosimo kao, kao crkva, čitavo biću crkve naše, naše je dao Sveti Sava taj odnos ravnoteže, odnosa između tog petaranog nekog podviga i neke razuzdanosti u ovom svetu. Sveti Sava nam je dao tu da bimo tu ravnotežu. Mi kao crkva nismo kao Rusiji recimo, da oni imaju, oni imaju te pustinjake puno. Mi nemamo neke pustinjake da je to, da smo odlazili u pustinje. Naši svetitelji uvijek su bili nekako sa ljudima. Tu trašu nam je dao sveti Sava. Tu smo bili. Švetosavci su uvijek bili. I to je neki blagoslov nama da s toga držimo kao narod. Tu pripadamo i to je najsigurniji put koji mi možemo da prođemo. Nismo imali nikakve velike neke podvižnike ili masovno nekog, da kažem, nekog, ta neka ravnoteža. To je ta ravnoteža koji je najsigurniji puti i koja, koja je ta, ta trasa. Upravo između tog odnosna znači te krajnosti e, e, između desne i leve strane o e, ta duhovna vrlina jeste da tu ono loše što se događa u čoveku da čovek prevodi u dobro stanje i da izvlači korist iz loših stvari. Iz teških trenutaka u životu možete mnogo više da naučite nego kad ste u nekom ushićenju i radosti i kad vam sve lako ide. Onda, nemate iskustva. To je ona blagodat kad vam dođe i obično se daje čovjeku besplatno. Ali tekav čovjek nema iskustva. On ne može, onaj koji dobija tu besplatnu blagodat, on ne može da rukovodi drugog, zato što nema iskustva ove težine gde se borio borio i shvatio gde su da kažem odgovori i sve to preveo na ovu dobru stranu tako da to je nešto neminovno što svakog čeka niko nije izuzet toga ali Bog je dao duhovne sile da može da se nosi na pozitivan način tako da Čak sveti oce smatraju da, da to loše stanje je mnogo korisnije nego ovo dobro stanje, zato što u tom, tim teškim trenucima čovjek se smirava. Čovjek ide u dubinu smirenja. A kad si u dobrom stanju, ti onda imaš tendenciju da odlaš u visoko umlje. Jer onda se dobro osjećaš, dobro ti je sve, sve ide u napredak i onda prosto teško ti je da zadržiš sebe da smiriš sebe. To govori, recimo, sveti si me on novi bogoslov, pošto je on imao izuzetno duboke ta, te posete duha svetog, posete svetlosti, tako on govorio. I ovaj, kaže, često dolazi mi blagoja da duha svetog i uznosi moj um gore. Znači, bez moje volje. Znači, on je radio, čitao ili već molio se, šta je već duhovno radio, bez, bez obzira šta je kaže bez moje volje duh Sveti uzdizao moj um gore i, i zadržavao gore u tom nebeskom kažem uh, osećaju ali ja da bih lakše sačuvao osbirenje i da bih lakše sačuvao osećenje svoje čovečnosti jer čovek kad izađe u istupljenje uma on nema više osećaj čovečnosti jer to prevazilazi prirodu čoveka i vi nemate te više osećaj I, i potrebe kao što svaki, da kažem, čovek po prirodi ima. Već se gubi taj osjećaj. On kaže, da bih lakše sačuvao svoje, osjećaj svoje čovečnosti, ja sam svojom sobstvenom voljom spuštao sebe dole, dole. I spuštao sebe, da kažem, iz tog istupljenja vraćao sebe u realni život da bih mogao lakše da sačuvam smirenje. Vidite kako iskusan duhovni čovek razmišlja, Dok dnesku sam čao, kažu, mi, mi bi svi da nam bude dobro i da nas niko ne nire, i da vam super bude, svi da nas vole i to bi nam bilo najidealnije stanje kad bi smo imali crkvi, da nas svi vole, a mi da volimo, to nije bitno. Bitno da nas vole, onda će biti nam dobro. To je jedno naopako, potpuno naopako duhovno stanje koje me svi, svi teže. i ovaj, Da završim o, o, o, mišlju, pošto je dan svetog Jovana Lestvičnika ovaj, koji on govori o tome upravo u, u, nadovezujući se na ovu mislu misla o dobru ostruko desnorukim ljudima on ima uh, misla o tome o takozvanom mač koji, koji je oštr sa ove strane i koji seče znači, istu stvar duhovnu u Lestvici uh, koji govori da to ti duhovni ljudi koji seku znači i dobro i loše kada im se događa njihov taj mač duhovni znači ide i kada ide na gore, seče ali je oštani sa druge strane a to je kada se događaju loše stvari on isto seče znači to su ti duhovni e, gorostasi i ljudi koji pravilno doživljavaju svoj duhovni život i odnose sa Bogom znači i loše stvari prevode u dobre stvari i sekojih ne pada u očaj kad nađe neki problem neleti odnu očaj nego shvata da kroz malu borbu posle toga kad stekne duhovno iskustvo dobija mnogo veće plodove od te borbe koju ima nego da je u nekom dobrom stanju koje da kažemo onako više može da bude uspavljujuće za čoveka zato ta iskušenja kako ih mi nazivamo su vrlo lekojte i vrlo potrebno čovjeku da bi mogu da se razvija duhovno i od njih ne, ne trebate bežati. To je pozitivno stanje duha. I zato sveti analističnik u, u onom delu kad govori o postušanju kaže a, ako imaš nekog da te duhovno da kažem reže neboj kaže da bežiš od njega zato što te reže i on ti donosi najviću korist koju možeš da imaš u duhovnom životu. Kaže pi tu vodu. A obično bi bežimo od nekih poniženja koji imate. Znači to to je čovjeka najviše pi tu vodu poniženja i zahvalju se Bogu što ima neko da ti, da ti daje da tu vodu piješ jer kaže nema boljeg leka za tvoju dušu ovaj koji možeš da dobiješ. E sad to je gledano ako čovjek posmatra telesnim očima potpuno bezumno ali onaj ko ima duhovne osećaje toga shvatiće šta u stvari ona sjećanje kroz ovog Gori i shvatiće ko je plodove on dobio od toga a kad oseti okusi da mu se kroz to onapaja njegova duša i on dolazi do Hrista kad on to oseti onda će ostati tu kako kaže Sveti Jovan vestnik do poslednje kapi krvi et to su istinski oni koji žive istinski hristijanskim životom. Onaj koji će zadnju kap krvi da prolije i neće žaliti, to su mučenici, to su ispovednici i ne moraju, da kažem, da budu ta otvoreno prolivanje krvi kako je bilo ranije, možda će opet doći tako vreme, Bog zna, ali to je takozvano mučeništvo savesti i ne samo, da kažem, kao mučenik, nego i kao ispovednik vera onaj koji istinsko ostaje da živi u tome on će se biti ubrojan u ispovednika vere koji ostane čvrstvo na tim temeljima duhovnog života otprilike to je ono što sam htio na kažem da nam Bog da Evo, mislim, da ne, ne bude samo na ovoj priči da se završi pre svega ja govorim za sebe jer ovaj Obično onaj koji priča, on misli da nešto zna. To tako obično jeste, ali, ali ja ne shvatam da nešto znam, nego kroz ovu priču i ja sam zato i prihvatio uopšte da govorim. I prihvatio se ovog delanja, samo zato što to i mene tera i nateruje da učim. Kroz ovo ponavljanje i brisanje ovog zaborava Jer mnogi stvari prošli ste, ali zaboravljate. Ako ne ponavljate, zaboravljate. E, meni je ovo način, s obzirom da ima nekih drugih obave za mnogo danas, i ima neke puno drugih stvari, kremena, ovo je način da natram sebe da bri, da se obnavljam i da prisilim sebe da učim, prvo ja, da učim sebe, a kroz učenje sebe da još neko tu ko može da, da nauči nešto i ono ko može da nauči. Eto. Hvala <laughs> Ako ima neko nešto da pita u vezi ove teme, može da priupita. Tema je bila ovo što smo rekli, onaj uh, koji služi, koji voli Boga, sve, njemu sve pomaže na dobro. zato smo uzeli to? Jer tu sveti oci, tu misao, poslanica Rimljana, apostava Pavla, uh, stavljaju u kontekst ovog odnosa dvostrko desno rukih ljudi u duhovnom smislu, sve pomaže na dobro. Znači i dobro i loše što mu se događa u životu pomaže mu na dobro to ono, on prevodi sebi na dobro. To je ono, kad čovjek okusi od toga, onda e, imajući iskustvo tako, vi nemate više, razumete, gubite jednu dozu straha. Jer čovjek obično ima strah šta će da mu se desi. A vi kad imate iskustvo ovoga, da i dobro i loše što vam se dešava, ulosite ono, to je, to njego še vam misle, što god dođe, ja sam mu naredan. Znači, dolazite u tu poziciju nemate više straha. Jer sve što dolaze, vi primate kao iz Božije ruke. Kad vi počnete tako da živite, onda više nećete da se plašite, nikad idete na posao. Nikad, neće ništa više biti teško. Neće više biti teško. Drugačiju dimenziju života će imati. E to je ono, hrabrost duše koju, koju treba da steknemo. Treba da steknemo, a ona ne može bez prisiljavanja sebe. Znate, ne, ne može, uvjetro kada ustanete, morate da prisilite sebe. Šta ćete da razmišljate? Znači, ono napavane da se milio stvari. Ali vi na prvom volje činite i kažete, ne, ja ću danas dobro da razmišljam i da služim Bogu. I onda sve misli, odošte sve strane i vi krećete da činite dobro. Nema drugog načina, ne, ne, nikomu je s to ovasni. Ako vi mlita ustanete, pa onda šta ću, kako ću? To već sve ide mlita. <laughs> Evo smo veći sestva učitvori večeras u ovoj petofrezi i nekako smo ponosni što pripadamo našoj crkvi što pripadamo svetom pravoslavlju i što pripadamo svetom monaštvu eto mi koji smo izabrali taj put unutar Ograd naše crkve. Lijepo je slušati misli svakako i starozavjetnih proroka i mudraca. Lijepo slušati i povuke i misli svetih otaca. To je to da znate. Na među vama oni koji tek prilaze, ali Samo čuti za ime jednog Jovana Kasijana, Svetog Jovana, Ovestvičnika, Maksima Ispovjednika, to je već veliki događaj, to su velika imena u savremenoj ponudi mnogih koji imaju ime da jesu i da jesu živi, a nisu, a mi naviknuti da ih prihvatamo kao veliko imenite, i živonosne, pa onda kad čujemo imena onih koji su vajstinu Bogom živi, onda ne pravimo tu razliku. Eto, ipak da znate da smo se večeras kosnuli pažnjom, a svakako nemalim trudom i dobrom voljom našeg Otca Makarija imena velikih i mrvica sa njihove bogate duhovne trpeze i zaista slušajući izlaganje otca Makarija kako smo se sveci ponosnima što pripadamo crkvi i radujemo se što se ovakvi razgovori i susreti eto odvijaju i u ovoj našoj svetini Bogorodičinom manastiru to je veluite veliki star veliki događaj uspjeh i pobjeda kojom crkva opet i opet pobjeduje duh protivni duh ovoga svijeta i vijeka zagoga i nije mali svi ste osjetili i određenu dozu napora umnog napora je Ove teme su prilično guste, a staze uske. Pa, slušajući oce Makarija, bez retrovizora, gledajući vaša lica koja su, kako je vrijeme provazilo, osjećala i dozu duhovnog napora, što je svakako neminovnost kad vodimo ovakve razgovore, Sjetili smo se i samog svetog Jovana Kasijana, koji je eto, na ovakav način poučavao svoju bratiju. I jednom prilikom prepoznao je kako nečisti duh djeluje uspavljujući bratiju dok se vode ozbiljni razgovori, duhovni razgovori, A vođenje duhovnih razgovora je uvijek i vođenje duhovne borbe, uvijek. I onda je vidio kako bratija drijema, kako i demon, uspavljuje. Jednom prilikom, hoteći da im otkrije demonsko dejstvo, onako u slobodi, kako to sveti oci sebi mogu da priušte, on je u sred poluke, poput ove poluke uvijek su se vodili razgovori na ovakve teme ovo večeras je ista tema samo adaptacija u odnosu na naše vrijeme naše moći i nemoći, ali u svakom slučaju ove su teme i onda bile i onda Sveti Jovan u jednom trenutku u sredi zlaganja pravi jednu oštru da kažemo digresiju I počinje razgovor na neku potpuno desetu temu. Kao kad bi otac Makarije i, i sred ove priče recimo o pomislima i o razvoju pomisli u 12 svaza na nekom sedmom stupnju počeo da simulira e, komentar utakmice neke bundes ili fundes Ligi. I u tom trenutku pažnja sve bratije se dizava pod jednom na jedan drugi nivu. Znači, kad se krene u praznu svoju, bilo šta, daj samo nemoj duhovnu pouku, pažnja se vraća. Jer demoni odmah to podržavaju. Povlačuje se sa onim čepadima toploga sna. Tako da i večeras imali smo opit... I daj opit demonskog uspavljivanja, ali to sve potvrđuje da smo dobro u temu izabrali, istina, ozbiljno, veliki zalogaj, pa ćemo se, vjerujemo, okupljati uz dobru volju. i ozbiljno interesovanje Otca Makarije, nažalost, to je danas nekako rijetkost, više se bavimo skakanjem smotkom, prebacujući nekakve intelektualne, i pseudo do nivoje, a ove teme, ozbine teme, spasonostne, smo prijevično zapustili, ali evo, naš otac Makarije drži taj pravic, mi smo tu pažnju da ga podržimo, a evo ujedno ih zamolimo da nam opet dođe, da, kako on reče, i sebe utvrdi, i sebe podsjeti, od zaborav slobodi, a i nas uspavljuje ukazujući na e, demona koji ne voli ove teme a ako demon ne voli ovu temu znači da je to naša tema i da treba da se bodro njome bavimo uče je još jednom baveti na ovom trudu na pažnji odabranoj temi pa Bože zdravlja da se opet idemo i ovdje pa i u uspenskom manastiru Pogovodice Savinske. Ja ću da uvažim ovu sugestiju oca Rafaela, kao, kao dobru sugestiju, pa sledeći put kad budem primetio, kako on kaže, bez retrovizera, njemu ne treba retrovizera, da on to vidi. Ja ću da ubacim neki inset iz Bundesligge, da da malo Da, da, da. O, eto da je spjavno dostojno jest poobičajno dostojno je svako u istinu kvažitim da ja bogorodicu i sno plaženuju i pene poročuju imate boga a Amen. Oh, That's what's awesome. happening.